În a zecea pentru taina și porunca măcuirii. Doamne, Tată Ceresc, a toate cunoștătorului, te iubim, te sărbim și îți mulțumim în atunci când ne-ai porunciți să nu dorești casa aproape de Tău. La păcatul să nu fur, te gândiți. Atunci când rădăcina lăcomiei noastre ai stălbuit iar așa cum atunci când ai rostit să nu dorești femeia aproape tău, păcatul desfânării cu mintea l-ai oprit. Tot așa când de la toate cele lumești sânele pe Dăm ne-ai sfătuit nici ovorul lui, nici asinului, nici ruga lui, nici slujnica lui și nici unul din dobitoarele lui și nimic din câte are aproape lui tău, Cauza tuturor regelor din lume ai știrtit. Pentru că de la păcatul cu gândul să ne desparci, ai rânduit. Rădăcina răului să tăiem ai vrut, căci de la gând pornește fapta și cuvântul. De aceea fiul tău cel iubit când a venit, poruncile tale de-a adâncit și-a rostit. Privegheați și vă ca să nu cădeți în ispită, pentru ca mintea de la cele sfinte să o închinăm, de la cele sfinte cu cea să ne-o purtăm, pe Domnul Iisus Hristos să-L urmăm, de Sine să ne pădăm, jugul Său cel bun să-L purtăm, răspunsul cel bun, la judecata ta să dăm, iar sufletele noastre, la tine, în cer, să le înălțăm.